Прихований глум. Над ким? Над погрозами командира чи над самою смертю? Мовчав Чернота. гулмашин машин тужавів, ворог рушив закупити, тоді обізвалися до укруж гори кулеметними чергами і вибухами гарматних стрільн на Березівській межі, де стояв курінь гайдамаки. Загриміло, і в Шишорській низовинні над пістинькою. І до Акришорської ущелини долунювали глухі вибухи з Делятинської дороги. З Коломийського напрямку вилетіла трійця кукурузників, долетівши до Званулівського урочища біля Микуличина, літаки розвернулися, скинувши бомби, не спорожніли табір окружного штабу. На одну мить розпочалася блокада червоної мітли, і Чернота вже чув, як скривочуть надакрує бойові машини. Він скомандував добою, і вихід з ущелини на присілок Завій загородила сотня богуна разом з відділом Ширмата, з кулеметами, мінами, панцерфаустами. Тоді сотня мовив до Василя. Чим чекую, і своїм роєм на Грегіт, бачу, що ви там потрібніше будете, ніж тут. А вчора довели, що в місте... Займіть Андрієву печеру і звідти не вступайтеся, і не на виходьте. І живіть там, поки вас не викурять, мов лисиць з нор. Ідіть. І зголосіться до командира сотні сурма, йому будете відтепер підлягати. Це були останні слова, які Василь почув від черноти, більше він його ніколи не побачить. Проте виконуватиме наказ зоданого до кінця свого життя. Він віддав черноті честь, Ізбіг із своїми стрільцями вниз до церкви, тільки на хвильку затримався в Ганненому Белебні, забрав ліду, і вийшли вони на Грегіт, коли вже сонце прикотилося через його вершину, і зависло, розпечене жорстоке над космецьким ковчегом, який дірявили з усіх боків снаряди далекобійних гармат. Круговий бій тривав до післяобідня». Окремі загони червоної мітли вже прорвалися до космочар, розбиті сотні усіх трьох куренів порущунялися по лісах та із ворах оборона заломалася і більшовицькі карателі втратили з виду противника. З народного дому у центрі села було вже зірвано синьо-жовтий стяг, а червоний вивішено вже енкевідисти вдиралися до хат, шукаючи партизанів. То тут, то там спалахували опустілі будинки, а людей у селі не стало, наче вимило. І лише старі діди, які не мали сил текти перед ордою, покірно гинули на своїх обістях. Битва тривала лише в Акришорській ущелені. Панцерники й танки зупинилися над Акрою, і ті, які поцілили панцерфаусти, горіли, інші поривалися до виходу з пастки – Поливали вогнем сотні чорноти та добровольців Ширмата і командував моторизованим батальйоном військ НКВД полковник Сновидов. Він безстрашно стояв у відкритому люці танкової башти і подавав команди. Свого колишнього командира впізнав сержант Ширмат і безупинно стріляв по ньому з дихтяра, та кулі його не брали, і полковник демонічно реготав. Уперед, мої солдатики, вперед. Я вас захотою назад прийму під гусениці мого танка. Бій точився до надвечір'я. У закінчувалися набої і снаряди, підмога з Брезівської межі не надходила сотня сурма, яка стояла в запасі на кормитурі, не давала про себе знати, певна, була розбита, жарнота, відступати немав куди. Сотня розділилася по боках ущелени і стримувала ворога перехрестним вогнем. Відділ Шермата заліг у поперек дороги. Сержант, сховавши голову за каменем, міняв диски на дихтарі і скошував солдатів, які вихоплювалися з позапанцерників і танків, поруваючись до завою. А молодий полковник немов у нього вселився біс і далі реготав ряди годи пригинаючи голову за кришку люка. І він до хрипоти горлав, наказуючи бійцям залягати попереду машин. Чотовий поглинає в магазин кулеметну стрічку, а боєприпасів ніхто вже не підносив. Полковник Сновидов знав про це, і тому не квапився виводити машини з ощелени. З виступив Берд...